Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. As-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 'izzati wal kubria, sifatil ulyaa wa lahu al Ala Alim Al Kabeer, Al Asma Al A'zam, Al Hamid Al Majid, Al Baddu Al Salam, Al Jalali Wal Jamali Wal Kamaali Wal Kharab. Hayu Mauju Kebibun Mustihalat Umin Al Adab. Al Hayu Al Qiyum Al Daif Al Bakiyul Ladi La Yabut Walayyanam. La Yataju Hilamkan. Wama yata'luq al-jama' as-sami al-basir muktalbi mula yajtaju ila bayat suhak anda dimunasahun an syabah dilakuan. Qa imun binafsihi lajatqiru ila giri. Wama syuhu hawa itu, mahlukun mewujudan pada Adam wal لا كثرت ولا ماو جودا كل شئ في. Allah يتواب عن كل شيء في أعظامه، ودلا كل شيء للعزه، وخاضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدره، وسكن كل شيء لإيباده. وظهر كل شيء لحكمته وتصغر كل شيء لكبريائه جل الله وعلا والصلاة والسلام على السجد الكامل من فبائل الذي خصصته في العازل بصحب جميع صفات الكمالية الملفارد في خلقه وحلوقه بأشرف الخصوصية Al-Nabi al-Ummi al-Habib al-Ahli al-Qadri al-Adhimi al-Jahil walam yahlukil khanlak Al-Khalq al-Miklah laqablahu wa laqablahu wa laqablahu addal minuhu wa akraman zilatahu Ainda hadar di Sultan al-Mamlakat al-Ahadiyah Wa ja'altahu wa syatat al-Uzumah Syedina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabit dalam ketuanan masjid. Anda dah mahu saya ambil ilmu Allah yang saya hormati. Guru saya, Mursyid kita, masjid di Syarifiah Maktaban, Hasanib. Sekenaan pengurus jemaah terkemuka Al-Maktabah, Idar Aliyah, Alia, Idar Jakarta, dan penyelenggara dalam pikiran bersama. Para hadirin lelaki dan perempuan, maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu satu kebahagiaan yang luar biasa pada siang hari ini atau pagi hari ini. Kita bertatap muka berwajah dalam bersama-sama kita telah mendengungkan kalimah La ilaha illallah selawat kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain Kalimah la ilaha illallah sebagai pemukin, penghias kalbu bagaimana cara menumbuhkan kalbu itu supaya bersih dari sifat-sifat munafik sifat-sifat rodha kalau babul syariah karena tariqah adalah buah daripada syariah tidak mungkin tariqah akan lepas daripada syariah tapi syariah akan membuahkan daripada akan membuahkan tariqah jadi lafarkuma bainat tariqah wa syariah innama tariqah wa huwa nabi jatuh syariah sama kalah bin tajam bin usulil awliya kita sudah disediakan air oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mandi untuk bercuci muka kalau dunia pergi sebatas wudhu digunakan untuk sholat kerana itu shorat, lima waktu ataupun sholat sunnah, ataupun dalam qilawati Al-Quran Al-Habim selesai, finish, mau dibatalkan silahkan, mau tidak mudawah menyeruduh muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. lebih baik. Tapi, kita akan menuntut aplikasi persosialisasian kepada individu yang bermutu bagaimana setiap hari kita dicuci muka apakah kita akan kita menambah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Apakah kita akan kerana mengadakan kepala begini semakin sombong Ananiah akan muncul. Karena saya, saya, saya, saya. Tidak ada habisnya kalimat saya. Karena faktor ilmunya dan lain sebagainya. Tersembuh atau ekoh menuntut penggunaan buduh tersebut. Mata kita dari bagian muka ini yang dibasuh. Apakah kita akan selalu memandang yang lebih jauh mempunyai wawasan yang jauh. Apakah kita semakin tawadhu atau tidak, semakin berakhlak, beradab dengan wudhu itu tadi? Dan bagaimana wudhu telinga ini tersebut, tersebut setiap hari kita sucikan? Apakah semakin banyak menembah kotoran atau dosa? Mendengarkan sesuatu yang belum jelas, belum tabayun, terkadang sudah disampaikan hingga menjadikan keresahan yang lain? Karena telinga tidak bisa kita menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Yang kedua tangan kita yang kita sucikan setiap hari, disucikan setiap hari. Apakah semakin memegang barang yang dilarang oleh Allah atau memegang yang diperintah oleh Allah? Kaki kita selalu apa? Apakah kita dikuntut? Apakah kita berada? Diridhoi oleh Allah Taala dan Rasulnya, akan semakin bermakna kita diwudhuhi setiap hari. Kemana malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana mengaplikasikan, mensosialiskan wudhu kita setiap hari? Tidak mengajar begitu lah. Belum berfikirnya, baru untuk kita sudah diajar untuk memasarkan kepada diri kita. Kaki kita bisa menarik, pribadi kita berbuat yang tidak menguntungkan dan tidak terpuji. Air sekali lagi kembali kepada kita, alat pencuci seberlahirnya. Pertanyaannya, kapan kita setiap hari ingin mencuci hati kita? Apa alatnya? Kalau buka jasad fisik Dengan alat-alat parfumnya Alat-alat kecantikan Alat-alat kecakapan Dan lain sebagainya lah. Kita usahakan untuk harum Aromanya dan sebagainya Tapi bagaimana mencuci kalbu sehingga setiap keluar nafas ini harum baunya karena al alabi dikirillahi tatma'inul kuluh membuahkan aroma aroma yang harum karena apa? para malakikat dan arwah tawhira mencium dari setiap nafas kita menunggungkan jalla wa'ala kebesaran Allah SWT apa alat mencuci hati kita? kalau kita sudah sediakan air Kecuci adalah dengan bintik itu tapi diantara satu untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat muhlika mahluk rabain yang terhina telah dihadapan Allah subhanahu taala dan dihadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ini selalu kita bersihkan hati kita akan tumbuh beberapa hal pertama hafilah takut kita kepada Allah semakin tambah. Selalu korek introspeksi, mawas diri apabila bangun malam dengan penuh kerendahan munajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Lima waktu saja ketika kita mengambil air wuduk, hati sudah mulai hadir atau mundur ke hadapan Allah Subhanahu Wataala. Tidak membawa siapa aku ini dan siapa saya ini. Saya umpamanya maaf. Saya Habib Lutfi. Saya keturunan Rasulullah. Saya ketua Jukyah Tarka Halil Tabarot atul nah, seluruh Indonesia. Saya begini, saya begini Gusti, saya begini ya Allah. Saya lalu di bawah di hadapan Allah. Tidak malu itu pemberian siapa? Amanah atau Bang. Bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa yang minta tanggung jawabnya kelahan hadapan Allah bisa membawa usul kepada orang-orang atau tidak atau usul kepada dirinya khususnya bila mana kita di hadapan Allah hilang semuanya itu hanyalah engkau ya Allah milikmu pemberianmu semata-mata hadir yang isi kelemahan kelemahan kelemahan yang ada pada diri kita tumbuh. Khaw, takut kalau dirinya terpisah dari iman Islamnya. Kedua, setelah Khaw, kita kembali kepada Rojak. Karena Rojak dan Khaw tidak bisa diputuskan. Dua sejauh. Al-Khaw war Rojak. Pengharap selalu kepada Allah. Yang ketiga, as -Siddiq. Benar hatinya, benar tukut katanya, benar penglihatannya, benar pendengarannya, benar sepak terjangnya. Yang keempat, Al-Mahabdah. Al-Mahabdah, mahabdatumillah, Al wa mahabdatumfirullah s.a.w. Semakin kuat kecintanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sebagai idulah. Akan selalu menanamkan idulah. Sebagai cermin kita, tolah jadi kita pendukung kita pada waktu kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia yang mana ini sampai kelakuti dihadapan hargaan Allah subhanahu wa ta'ala bila kita semakin melekat semakin melekat kecintaannya kepada Rasulullah Islam akan kuat Islam akan semakin kuat Iman seseorang semakin kuat karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man taayala wa tadayata iman ala fa mutihihi fitah tadi kadar bobot iman seseorang adalah ketergantungan kecintaannya kepada aku kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa iman imannya akan semakin mengumbung dan semakin kuat tapi apabila iman, cintanya kepada Rasulullah semakin melemah mau digrogoti kecintaannya kepada Rasulullah imannya pun akan semakin lebur kanya dengan ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam satu untuk melahirkan rasa syukur terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar bacaan ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika bukan sekadar itu tapi terkeluar dari mulut ya allah ya seandainya dikasihmu tidak aku turunkan, turun mana mungkin aku ini mengenal beriman, berisya andai kata dikasihmu tidak kau turunkan serta tauhidual hidayahmu kepada aku mana mungkin aku kenal dan mengerti kepadamu, mana mungkin aku bisa mentauhidkan kepadamu dan mana mungkin aku mengerti isi Al-Quran, dan mana mungkin aku mengerti bisa membedakan baynal hak wal batir, baynal halal wal haram dan lain sebagainya, mengerti ahlakul karimah, mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para alim ulama, taat kepada para awiyah, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, taat kepada kedua orang tuanya. Semuanya adalah dari berkat ajaran bagi Nabi Yusuf Alaihi Wasallam. Kita mengerti kasih sayang, mengayomi, melindungi sesama manusia. Tidak cukup itu saja Sampai kepada khayawan kita melindungi Demikianlah Rasulullah Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa Jadi ucapan di dalam kita maulid nabi tidak lain ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada rasulullah saw. Malam yaskurinah selendai yaskurilah barangsiapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia sama tidak mengerti terima kasih kepada Allah subhanahu wa taala itu maulid nabi saw. Manusia yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan namanya belaka berbeda dengan nabi-nabi yang lain kalau Nabi-Nabi yang lain dipanggil Ya Ibrahim Ya Musa Ya Isa Ya Ismail Asbat tapi Allah Taala menghormati atas ciptaannya. tidak satu ayat pun yang memanggil kepada Rasulullah Ya Muhammad Ya Ahmad tidak ada yang ada Ya Ayuhan Nabi Ya Mudadir Ya Muzammir Ya Sintoha dan lain sebagainya Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'al baina-ka wa Rasul bainakum ka du'a bainakum membadz. Jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana kau memanggil sesamamu." Allah Ta'ala memberikan contoh. "Inna wa malaikatahu yushalluna 'ala Nabi. Bukan yushalluna 'ala Muhammad." Lakjaya akun Rasulumin anfus kumazin sunali himaan itu hari sunali kum bilmukminina rooh. Siapa yang rooh rooh ra yang diberi oleh Allah swt predikat dengan asma Allah satu kehormatan kepada kekasihnya arrooh arrahim kepada bilmukminin. Bes adalah bagi danabululoh. Hormat. Bakul nama anak Basarut bin Tulgum, Basarut bin Tulgum. Tapi bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksumin, bukan sembahyang disebarkan di terukuh. Mau disamakan asal basar tidak mungkin. Bahasa Rasulullah adalah basar maksum. Kelasnya sudah lain. Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin dekat kepada Rasulullah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Bagaimana tidak akan dituntun oleh beliau? Mentauhidkan kepada Allah. Itulah al-mahabbah. Padahal kecintaan umat seluruh dunia ditimbang jadi satu dengan kecintaan bagi negara, bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, baina sama wa sumur para-para. ada waktu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Ibril AS bersabda Ya Muhammad Ya Habibullah bila mana umatmu mau mati kurang satu tahun taubah minta ampunan kepada Allah akan diampuni semuanya oleh Allah SWT apa usaha Nabi umatku tidak mampu, dia tidak mampu Akhirnya dikurangi sampai setengah tahun sampai satu minggu tetap Rasulullah menjawab umatku tidak kuat kurang satu hari ya Rasulullah timah umatku tidak kuat lalu apa sahaja Allah subhanahu wa taala selagi ruh belum tergilap tanggup ini mau minta hampung kepada Allah diampuni semuanya dosanya itulah usaha bagi Nabius Allah Taala kita bangun tidur mau tidur tidak pernah menjenguk jarang kita mau menjenguk kamar anak-anak kita maaf yang bukan dewasa maksud saya yang masih perlu perhatian bagaimana anggun bantalnya bagaimana selimutnya bagaimana tidur anak-anak itu kita pegang jidatnya kita pegang dadanya dengan ucapan ya Allah ya Rabb jangan kau jadikan keturunan Generasi generasi yang telah akan menarik fitnah kedua orang tuanya dan gurunya di hadapanmu ya Allah, jangan sampai jadikan anak-anakku ini yang memalukan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapanmu. Jangan jadikan anak keturunanku ini yang memalukan kedua orang tuanya kedua orang tuanya di sini di hadapanmu ya Allah. Kita pernah. Rasulullah mau tidur ref dengan kedua telapak tangannya memohon kepada Allah ummati ummati ummati selalu disebut umatnya diperhatikan oleh baginda nabi sallallahu oh, alaihi wasallam begitu begitu bangun tidur umatnya lagi yang di ditakut oleh bagianan takut karena besok umatnya yaumil karbil akbar yang paling luar biasa. Itu dia. Apakah kita bangun tidur pagi ingat kepada anak-anak kita, bangunin salat subuh, takut demur, takut demu, hay anak anakku bangunlah bangunlah bangun bangun bangun. bangun. Mari bersama-sama Bapak, bersama Bapak. untuk mengajar kepada Allah, semuanya adalah untuk kalian kelak di masa depan kita lupa Rasulullah bangkit bangun dari kubur, dijemput oleh para malaikatullah dengan keindahan kebesaran hural a'in, huratul a'in, dari semua yang jadat membawa pakaian-pakaian yang luar biasa begitu dibangunkan dari kuburnya oleh malaikat jibril Ya Sayyidi Ya Habibullah Gumu Bangunlah Ini sudah dari hari kiamat Apa kata Rasulullah Langsung melenang Jibril yang dipegang oleh Rasulullah SAW pegang langsung apa pertanyaan Rasulullah. Kebaumatinya Jibril, bagaimana keadaan umatnya Jibril. Tidak mengatakan bagaimana kaya pak Aziz, kokaya pak Ladi, kokaya pak Tidak bertanya anak istrinya, cucunya. Tidak yang ditanyakan siapa? Kebaumatinya Jibril. Perhatiannya yang sangat luar biasa. Satu contoh. Tapi perhatian Rasulullah tidak begitu saja kepada. Kita ingin anak kecil menjadi perhatiannya Bagaimana kecintaan, kepedulian bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan pada waktu hari raya. Saya cerita, sering saya cerita pada waktu hari raya orang sibuk menikmati baca salatulaidh. Anak kecil hirup mudik di masjid, di maginatul munawarah menikmati dalam hari rayanya dengan pakaian-pakaian yang indah-indah karena itu disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ada satu anak kecil di atas tebing di Bukit Dia sambil menutupi sorbannya. masih melihat di bawah karena kota Madinah di bawah. Tapi nanti sewaktu-waktu sorbannya ditutup ke bawah karena merasa malu takut kalau kelihatan dari bawah. Rasulullah melihat langsung didekatkan oleh baginda Nabi dan begitu indahnya teguran Rasulullah SAW Assalamualaikum ya walaji, Warahmatullahi Wabarakatuh begitu anak kecil melihat baginda Nabi SAW langsung mendekatkan mendekatkan dirinya kepada Rasulullah bagikan melihat kedua orang tuanya. dipegang erat-erat, Rasulullah memegang kepalanya lalu dipanggu di pahangnya Rasulullah Wahai anakku, mengapa tidak mengikuti kamu teman temanmu hari daya? Hari yang penuh barokah. Kata anak itu apa? Anak mahluk, ya Rasulullah. Lihat bajuku sudah tambah. Anak kecil. Bajuku lihat, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya. Wahai anakku, ke mana Bapakmu Babakmu nak? Dijawab oleh anak tersebut. Langsung menundukkan kepala. Ayahku telah menjadi syuhada pada waktu perang Kofati ya, Rasulullah. Waktu nabi perang Rasulullah kaget cara melihat anak tersebut. Ternyata dana yatiman anak itu jantin. Ketika ditanya kebaya oleh Rasulullah, Wahai anakku sekarang ke mana ibu mu nak? Ibu telah menikah kembali. Tapi sampai sekarang saya menunggu tak kunjung datang ya Rasulullah. Langsunglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak itu dipanggil oleh Rasulullah di atas kendanya. Saya berkata, "Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang aku ayahmu enggak?" "Sekarang aku akan melindungimu. Jangan kecil hati wahai anakku. Aku adalah yang akan melindungimu. Besarkan hatimu wahai anakku." dibawa turun oleh Rasulullah masih di pundaknya dibelikan pakaian sendiri oleh tangan yang mulia dimandikan sendiri oleh Rasulullah SAW hebatnya Rasulullah SAW kecintanya begitu dari yang mulai paling kecil sampai yang paling dewasa tapi kita yang dipikirkan berjalan tidak jauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatu indallahi khairul lakum wa mautu indallahi khairul lakum hidup di sisi Allah baik untuk kalian dan mati kubur pun di sisi Allah untuk kalian baik karena apa kalau umat rukun qomah saling mengayomi, saling asih-asih asuh Allah Ta'ala memberitahu kepada aku tapi bila umatku keadaannya pecah itulah, mudah diaduk domba mudah dijeblokan mudah taburan Rasulullah malu diberi tunjuk oleh Allah Ta'ala lihatlah kekasihku lihatlah keberadaannya umatmu Rasulullah langsung memintakan hampunan untuk umatnya kapan kita akan menjadi umat yang membahagiakan bagi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Asih hidupnya saja kita sudah ada Jumpa jumpai. Waktu beliau dikubur kita menyusahkan. Kapan kita akan membahagiakan Rasulullah SAW? Inilah akta riba beriman. Bila mana kita sudah mencintai kepada Rasulullah, kita akan meningkat, sabar, waswul, pemalhayan. Kita malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Kalau kita mau melangkah, melangkah, melangkah tepat atau tidak dengan ajaran Rasulullah SAW kulikodamin kodamin, kodamin. sehingga dia berlaku perilaku kita itulah al apabila kita berhasil akhirnya puncaknya kita akan meraih usul kehadratil makbul dan tidak lain kita akan dibangunkan oleh Allah SWT al-mar'uma al aman ahabah telah manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. cinta ma'asyirah muslimina Apabila kita ingat, musal-musal dalam Tariqah Qadiriyah, Naqsyafatiyah dan lain sebagainya, La yazalu innahu minal awdhya'idah. Semua al ulama al-kirom yang telah diwisubda oleh Allah Ta'ala langsung tidak ada fakultasnya. Fakultas paling tidak ada, nama boleh tapi kalau keluar dari fakultas atau institut itu jadi waris tidak bisa. Yang mewisi juga Allah Subhanahu langsung ala inna auliyallaahu la haufun 'alayhim wa la hum ya'zabulun alladheena aamanu wa kaanu Inna may yakhsha min 'ibaadihi lal 'ulama. Kursi sayangnya para beliau mengikuti jejak Nabi sallallahu SAW Coba sampai di kuburnya pun para beliau masih perhatikan kepada kita terlepas daripada pro dan kontra saya tidak mau berbicara pro dan kontra realita yang ada lihat dari maulana maulana Ma Ma hasanuddin bantan sampai ke luar bantan luar bantan itu udah bakal kame masjidnya tanpa habibusen luar bantan paling kalau di ah, pantas atau salah di tapi setiap hari penuh oleh Zahiri Berapakas Orang Hasan undi Banten lingkungannya orang dagangan ini, dagangan itu macam-macam di luar Batang, sama sampai ke Gunung Jati, sampai ke Sunan Ampel umumnya orang dagangan punya toko yang besar harus di pinggir jalan tapi ini tidak di setiap kampung toko besar-besar di dalam kampung dari mulai amkalga di Ampel Neto dan sampai ampel, ampel Ampel. Setiap hari non stop sampai 150 bes 100 bes bahkan lebih azhairin mendatangi ziarah kepada para beliau yang sudah mati ratusan tahun. Setiap ganggang ramai, masjidnya ikut kepada orang yang mati, tongnya penuh karena berkah orang yang ziarah kepada orang yang mati dan Dengan di situ ramai pedagang yang ada di Goblet Sunan Ampel, semua bonceng kepada orang yang mati, capek jorok kuncinya bonceng sama orang yang mati. Aliasnya orang yang mati masih bisa memberikan hidup matang kepada orang yang hidup. Orang yang di dalam kubur masih bisa memperhatikan kepada orang yang hidup. Kita yang hidup memperhatikan yang hidup setengah mati berarti kalah dengan orang mati satu bosong itu. Betul tidak? <SILENCIO> Coba kalau kita lihat alwaraqatil alulak waraqatil ambia al Dalam kuburnya saja. Meninggal sudah ratusan tahun. Datang di sana baca tahlil, di sana baca selawat, di sana membaca apa namanya tasbih, di sana membaca yasin. Yang satu lagi datang di sini belum selesai atau yang bawa speaker kecil dan macam-macam masing bawaannya. Bismillahirrahmanirrahim, yasihbar Al-Quran Al-Hakim Di sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah Di sana tahdi lagi dengan gaya yang, yang lain La ilaha illallah, la ilaha illallah Di sana baca, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Hadim Di tengah-tengah ada yang -tengah, baca-baca selamat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Belum lama ini masih ramai, datang berapa abis dari belakang, salamun toh ya sahabat binarrahman yang syafur, datang berapa abis yang paling ajil tidak ada orang yang membaca pikir di lalu dia mengeluarkan suara, hei kalau kamu baca selamat jangan keras-kerasin, gua dulu yang datang Lalu yang baca Quran menyuruhkan, kami lebih utama sedang membaca Quran, kamu yang niim, gak ada. Sama kerasnya, masing-masing, dengan kompak rukun luar biasa. Artinya, orang yang sudah mati dalam kubur, masih bisa mempersatukan orang. Masih bisa merukunkan orang, masih bisa menjadi perekat kita, sedangkan kita yang hidup merukunkan, yang hidup saja setelah mati, apalagi merukunkan yang mati betul tidak? kalah Bumpar Satwa menjadi perekat dengan Orang maka kalau kita ditanya Habib, Bismillahirrahmanirrahim dan wali-wali yang lain apa istimewanya? malu malu kepada Allah malu kepada Rasulnya mereka di dalam kubur masih bisa memberikan makan kepada yang hidup ini satu ketoladanan untuk kita semuanya ma'asyirul muslimin rahimahkumullah inilah amalan-amalan ulama-ulama dahulu yang bisa mengaplikasikan, mensosialisasikan la ilah hati kepada dirinya, siapa orang yang tidak menginginkan hati kita bersih kita semua mendambakan hati kita bersih kalau sudah kita mengahir terikah akan muncul adat kita adalah kita yang luar biasa akan menghargai Coba orang-orang ulama maksudnya, makan satu butir nasi saja jatuh, diambil, walaupun itu terpisihkan ke tempat yang lain. Kalau saya, saya kan punya uang, gampang, tidak banyak, makan saja, kan ditumpah, beli lagi berasnya, kan tidak masalah, karena kita merasa hulus. Dan hulus yuk yuk Tanda halus kempus-kempus, ya. Tapi <SILENCIO> ya, ya. ya. <SILENCIO> kita tidak sadar, satu butir nasi, <SILENCIO> siapa yang diantara kita bisa mampu menciptakan satu butir nasi? Kita mampukah satu butir nasi kita menciptakan? Tak mampu satu butir nasi Syariatnya yang melibatkan berapa puluhan tangan dari mulai sawah sampai panen sampai menjadi beras, bukan satu orang, bukan satu tangan untuk menciptakan beras tersebut. Satu butir. Dan, maka apabila kita hidup, waktu kita makan, sadar, Ya Allah, kita tidak menghargai itu nasi, karena sama nasi adalah sama dengan kita makhluk. Tidak bisa memberikan hidup, tidak bisa memberikan kenyang ataupun tidak bisa memberikan dahaga atau lapar. Semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhdi atas mata-mata. Hati-hati jangan sampai kita siri makan. Kalau kita tidak makan mati, makanya kalau siri itu tidak usah jauh-jauh ke terlalu jauh. Makan saja kalau nggak kebetulan bisa siri. <tuh> Punya ini tikon. Kalau tidak makan mati sama. Apakah Tuhan kita itu nasib? Tidak. Para ulama di dalam dalamnya menghormati kepada si pemberi rezeki bukan karena nasibnya, hormat kepada yang pemberi rezeki dan hormat satu butir nasib yang andil luar biasa. Bagaimana al Islam ini? Kalau nasib saja sudah yang andil luar biasa, bagaimana al Islam? Ini? Bukan satu ulama, dua ulama. Yang ikut andil di dalam memperjuangkan, menghindari kebondohan-kebondohan. Dan begitu pula bangsa, republik ini, negara ini yang memerdekakan. Kita semuanya bukan satu tangan. Makanya kalau kita bisa menghargai satu nasi saja, kita akan berpikir jauh. Kita malu kepada seseku-seseku kita, kita selaku bangsa yang mudah dipecah belah. Malu kepada yang memerdekakan dengan jiwanya, toh jiwanya, ruhnya, sampai ke hartanya, terkadang keluarganya demi siapa? kecintaannya kepada bangsa dan republik ini. Kalau kita ingat ke sana, malu sebetulnya kalau kita mudah dipecah belah. Tung saja sebetulnya kita, bisa menghargai apa apalah di republik ini, apalagi bangsa ini, apalagi agama kita ini. Maka dari itu, tarikhoh menajah, rujuk ilallah, favihul ilallah, mari kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti ajarannya, akhlaknya, adabnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tarikhoh mempunyai madad. Almada, Timusal sal, yang tidak putus seperti kepada guru kita Syehijam al Hakoni, itu nasab silsilahnya tidak putus, nak al Akhroriah dari kita sendiri, Khalidiyah begitu pula todiriyah. bukan semata-mata ciptaan ulama atau buatan ulama. Oh potiriah, karena pendirinya Syekhul Potirijlani, itu kebetulan beliau sebagai imamnya. Sebagai Mustahibnya, tapi Syaikhul Qadir jalannya tidak membuat tarikhan itu. Tapi ada dasar-dasar hadisnya yang mana beliau mengambil daripada gurunya Syaikh Said bin Mu'baharob, dari Syaikhul Habib Hasan Al A'ad, Al Hakari, dari Abdul Wahid Al Tamimi, dari, dari Syaikhul Farad Al Tusi, dari Habibatul Shibli, Syaikhul Ghosim Al Junaidi, Makarim Al Khoi, Syaikhul Sakti Hasanul Basri, sampai bagi dan Abu Salomo Al Salam disebut tarikhan Qadiriyah syed isa mohammad bahauddin dari ahli hilal ni mohammad babas samasi dari wajah ali wajah mahmud wajah arif abdul khalik al bujwani Subhan, dari abi sim subalandani abi ali bermadi abul hasan al qani abi yazid al musta'mi al imam jafarus saadiq dan al-Hajjaj bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq an Samal Farsi an Habibah bin Siddiq an Nabi sallallahu alaihi disebut tarekatnya Naqsabandiyah pecahannya ada Hakoni Jistiyah, Suhrawardi dan lain sebagainya yang dari menambang daripada pada semua satu. Jadi ya, kalau ditanya, apa bedanya orang yang belum bertarekat sama bertarekat? Ada, ada bedanya sama. Orang yang bertarekat membaca la ilaha illallah Orang yang tidak korek-korekot pun membaca La ilaha illallah Sama Loh, Kalau begitu perbedaannya mana? Sedikit tidak, tidak banyak Satu orang kumpul di masjidil haram Saya contohkan saja yang mudah Rasulullah menganjurkan Sunnah utamanya Minum ma'u zam, zam. Oh, kita berebut minum, mengambil dari sebutnya, yang sama Yang diminum itu jam-jam. Diminum sahabat lain itu juga jam-jam. Yang diminum Rasulullah pun jam-jam tapi yang satu ini di belakang Rasulullah mendapatkan gelasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya jam jam itu tadi setelah diminum oleh Rasulullah dioperkan ke belakang nih minum yang satu tidak mendapatkan bekasnya Rasulullah karena cangkirnya yang satu mendapatkan cangkirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu minum jam jam biasa yang satu mendapat bekasnya Rasulullah SAW sampai kepada netabiin, netabiin, netabiin yang disebut al-madad, min madadillah itu dari sini Contohnya yang mudah saja. Semoga kita masuk ke jajaran orang di dalam masalat. Amin. Amin. Subhanallah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aromatihi wa asrawihi wa warhimihi. Wa dunia Wadunya walakhir. Kurang lebihnya bapilah kita tentukan saja kita berkenan maaf sebab saya tersenyum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh